zen bizi zen emateak salaketa jagia zuen genen urtean gizonaren kontra bortizkeria kasuengatik. Geroztik bikotean eman ziren be eta ago bat ukan zuten elgarekin beste bi zitolarik emazteak. Laruuntan gaualdi baten ondotik banatu ziren gizon eta emateak diru dienez aseGtu ondoan goizeko bostaka alde, jaso dutea bisua lagialdi zerbitzuek emate bat genpus sortturik zela doni bangararaziko karikana Nagusian turismo bolegoti kurbil. Berebikote hoiak jo omendu autoz, berak istripua izan dela dio, maina prokuradoreak ez du hori atxiki, baiziketa autoa izan den ahma bitartez, intentziori gabe eriotza eraginduen naitarako, bortizkeria. Alkolari positibo agertu da gizona, egan bezala prokuradoreak emandako akusazio gu CMP-an ezagidu gizona e paileak astelea Akusatuak bere defentsa prestatzeko epe bat galde egindu, bere presondegiratze egoeraz ez da bat izanen da ostego nuntan, anartean bayonako espetxean sartua izan da.